Дівчину цілувати не було в що. Залишалось незрозумілим, як це в Марка вийшло. Марк здивував Андрія, коли одужав, одружився з Настою і коли като опинилась в його ліжку. Помилкою було тоді сказати їй «Все минуло». Помилкою, бо залишилось набагато більше. Але більшого слів не знайшлося. У дитинстві уста кату були терпкими, стали полиновими. Тепер Андрій завжди відчував цей присмак. Не в роті, у свідомості сидів. Видаляти його, знову ж таки, не хотілось. У певний період життя в Андрія стало надто багато важливих жінок. Мабуть, давалися в знаки татарська кров. Тепер все більш-менш прояснилось. Като перетворилась на символ. Про неї досить було просто думати. Дружина поїхала з Марком. Настя сиділа на колінах і пропонувала Нью-Йорк. Все влаштувалось само по собі. Але не все було Простим. Майбутнє не продається зі знижками. Зайвим у розкладі залишався Марк. Його покаянне повернення у вигляді мішені для ігорового полювання відразу зробить Настю дружиною декабриста. Катю доведеться прийняти. І все піде як раніше. Що також непогано. Особливо якщо прикупити комп'ютер. З парочкою програм для діагностики захворювань шлунково-кишкового тракту, байкало-амурської магістралі і наптопроводу у Ренгой Помари-Ужгород. Ідея ніяк не вимальовувалась. Хоча... Марка можна було по-дружньому отруїти. Нажився вже. Без користі. Андрій знову знітився. «Що?» – захвилювалась Настя. Він підніс палець до губ. Тихо. Маркова смерть оцінювалась як пляма на сумлінні і 200 тисяч на дрібні витрати. А Настя повезе його в Америку. Навіщо тоді вбивати? Нехай залишиться там. Це тільки 100 тисяч? І не в Андрієву кишеню. Але Катю не попередиш. Вона не настільки дурна, щоб телефонувати додому. Нехай залишиться там, і нехай це зробить Настя. Настя, для якої сто тисяч не гроші. Але їй потрібне розлучення. «Настя, тобі ж потрібне розлучення?» – запитав Андрій. «Нарешті!» – вона заплескала в долоні. «Ти пропонуєш мені вийти за тебе?» «Ура! Так, мені потрібне розлучення, якщо Като не вб'є Марка!» «Ти хочеш бути вдовою?» – знову запитав Андрій. Руки Като багряні від Маркової крові. Це також треба було обдумати. Образ Като погано поєднувався із в'язницею. Цікаво, її посадять там чи тут? Настя злізла з колін і потяглася за сигаретою для стимуляції мисленнєвої діяльності. — Я, мабуть, туди перескочу, — затягнувшись, сказала вона. — Багачі вони взагалі великодушні, чисті та приємні. Перескочу вимірати, як на метро до станції Либіцька. Андрій задоволено оцінив смак дорогих речей. «Я повинна їм допомогти». «Так, Андрію». Настя чомусь не дивилася на нього. «Ти ображаєшся?» – запитав Андрій. «Ні, але погано все це». «Тобі байдуже, що буде?» – вона зітхнула. «З ними?» «Так», – спокійно констатував Андрій. З ними і з дружиною, і Марком. «Погано!» – зітхнула Настя.